Ти, звісно, знаєш, що что... я шутіть не люблю. але я добрий дядя. Бабки маєш? Маю. Покаж. Віктор витягнув з кишені 180 карбованців. Розчитайся, наказав бандит. Коли Лисак віддав офіціанту гроші, Гак відібрав все, що залишилось, і наказав. Чувак, з так, щоб тебе довго і нудно шукали і не могли знайти. Пішов звідси. Галка з кількома подружками стримано роготали, ховаючись за колону на другому поверсі. Її попросили... Розвести лисака на гроші. Віктор у розпачі вибіг на вулицю. Хотілося плакати. З переляку віддав гаку усі гроші, тому до міста йшов пішки по мокрому снігу, кілометрів, мабуть, п'ять. Потім мокрий по коліна, сидів у тролейбусі, пухнюкленом дивлячись у вікно. А за вікном ніч, наче стіна. Повернувся додому близько півночі. Матері не було. І що за житуха пішла, подумав. У ресторані, розповідаючи Галині Байки, не їв і зараз був голодним, як ніколи. Проте і на кухні не знайшов нічого, крім шматка сухої ковбаси і черствого хліба. У барі виявив недопиту пляшку горілки і потягнув з горла спортне, закусивши твердою, наче гума, ковбасою. «Нічого», – думав Віктор. «У мене теж все буде класно. У мене буде куча бабок, і я їх всіх куплю з потрохами». Знову хильнув горілки, відірвав зубами шмат хліба і знадогою став пережовувати. Все буде кльово, все, і будуть у мене дівки, лучші, чим та галка, і буде їздити на таких тачках». Мрія Віктор, не тверезою своєю покрученою мовою. Розділ 36. Сьогодні приходила Мар'яна. Поговорили ні про що. Батьки ходять по хаті, наче дві тіні, попереду канікули, протягом яких не знаєш, що робити цілісінькими днями, і немає навіть куди піти. На вулиці перед новорічна гарячка, настрій нік чорту. Ліда скуткав куток, походила по кімнаті і лягла на диван, ніжно притулившись до своєї єдиної вірної подруги стіни. 1982, 85, 1995 роки. Місто Тернопіль. Епілог. Цю повість я написав у 1982 85 роках. Хронологічно це співпало з роками мого навчання у школі, роботи на заводі, а потім і студентським життям. Стіна була більш об'ємною, змістовно трагічнішою, але сповненою патетики, не стільки камсомольської, як громадянської. Всі події, відтворені у повісті, відбулися на моїх очах. Деякі – за моєї безпосередньої участі. Окремі сцени, наприклад, класних зборів, виписані майже без купюр. Тепер навіть важко повірити, що таке відбувалося насправді. Персонажі від учнів-бандитів до директорів шкіл та батьків дійсні. Взяті з життя, скажу більше, я з ними особисто знайомий. Змінено дещо хронологію подій і об'єднано окремі епізоди, що реально не мали відношення один до одного. Таким чином я намагався відтворити картину епохи, картину життя вулиць, молодіжних банд, тодішнього кримінального світу, дефіциту продуктів та товарів, шкільних стосунків і педагогічних вивертів. Все це було. Іноді спогади про ті дні здаються нереальними, абсурдними. За фасадом червонопрапорного реалізму існував макросвіт, у якому народжувалися, виростали і жили громадяни, країни, І жили вони за законами і поняттями, що нічим не нагадували сюжети соцреалізмівських фільмів та аналогічних книг того часу. Для своїх юних літ я взяв величенький тягар, наївно мріючи опублікувати твір про життя, яким воно було насправді. Картини-повісті справді огидні. У першому варіанті були огидніші, я їх викинув. Але вони... Наче світлини, документальна хроніка початку 80-х років. Та й мова персонажі звучить костробато, коли читаєш. Але прислухайтесь до вулиці, до того, як розмовляють люди, і зрозумієте, що досі наш народ, тим бачимо молодь, не стали розмовляти виваженою українською мовою. Той не може, звичайне хамло, спілкуватися без матюків, без жаргону. Коли б я вклав у густа, наприклад, лизака щось на зразок «Вибачте, будь ласка, ваша пропозиція не має сенсу», це була б уже комедія.